En vacker vårdag när solen sken och fåglarna kvittrade och det rann vatten i alla diken kom Tommy och Annika inskjutande till Pippi. Pippi sa till Tommy: "Vad ska vi göra idag? Vi har lov från skolan, Annika och jag." Pippi funderade. "Hur vore det om vi gå av sig väg in till stan och gick i affärer så ont till sist? Men vi har inga pengar så Tommy." "Jag har", sa Pippi. Och för bevisar det gick konstrakt och öppnade sin kapsäck som var alldeles full med guldpengar. Hon tog en försvarlig gräbbneve och stoppade den ner i släntarna i förkläsfickan mitt på magen. Inte långt efteråt kunde man se dem komma traskande på vägen och just när solen sken som allra vackrast dökta upp tre små figurer på Storgatan i den lilla stan. Det var Tommy och Annika och Pippi. –Vad vi är lyckliga, sa Annika. Titta så många affärer och vi har en hel förklets ficka full med guldpengar. Tommy blev också så glad när han tänkte på det så han gjorde ett högt skutt. –Tja, om vi skulle sätta igång då, sa Pippi. Först och främst skulle jag vilja köpa mig ett piano. –Men Pippi, sa Tommy, du kan väl inte spela piano? –Hur ska jag kunna veta det när jag aldrig har försökt, sa Pippi. Jag har aldrig haft något piano att försöka på och det ska jag säga dig Tommy, att spela piano utan piano, det fodrar en väldig övning innan man kan. Det syntes inte till någon pianoaffär. Istället kom barna förbi en parfymaffär. I skyltfönstret stod en stor burk Fräken Salva och bredvid burken fanns en pappskylt där det stod Lider ni har fräknar? Vad står det på skylten? Frågade Pippi. Det står lider ni av freknar sa Annika. Ja, så minnsan sa Pippi. Noja, en hövlig fråga kräver ett hövligt svar, kom så går vi in. Hon skjöt upp dörren och gick in, tätt följd av Tommy och Annika. Det stod en äldre dam bakom disken. Pippi gick rakt fram till henne. Nej, sa hon bestämt. Vad är det du vill sa damen? Nej, sa Pippi en gång till. Jag förstår inte vad du menar, sa damen. Nej, jag lider inte av fräknar, sa Pippi. Då förstod damen. Men så kastade hon en blick på Pippi och utbrast. Ja, men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar. Ja, visst, sa Pippi. Men jag lider inte av dem. Jag gillar dem. God morgon. Hon gick ut igen. I dörren vände hon sig om och skrek Men om ni skulle råka få in någon smörja som man får ännu mer fräknar av så kan ni skicka hem en skivåta burkar till mig. Pippi tågade vidare. Item för en karamellaffär stannade hon. Där stod en hel röd ungar för sjunkna i betraktande av alla de härligheter som bredde ut sig innanför glasrutan. Stora burkar fulla med röda och blå och gröna karameller, långa rader av chokladkakor, hela högar av tuggummi och de mest frästande kolaklubbor. Ja, det var inte underligt att de små barnen som stod där och tittade då och då gav ifrån sig en tung suck, för de hade inga pengar. Inte den minsta lilla femhöring. Pippi, ska vi gå in i den affären, sa Tommy ivrigt och ryckte Pippi i klänningen. Den affärden ska vi gå in i, sa Pippi med eftertryck, långt in i. Och det gjorde de. Jag skulle be att få 18 kilo karameller, sa Pippi och viftade med en guldpeng. Bitredet i affären bara gapade. Hon var inte van vid att någon köpte så mycket karameller på en gång. Men. Du menar att du, du vill ha 18 karameller sa hon. Jag menar att jag vill ha 18 kilo karameller sa Pippi. Hon la guldpengen på disken. Och då fick bitredet brutt att börja ysa upp karameller i stora påsar. Tommy och Annika stod bredvid och pekade ut vilka sorter som var godast. Där fanns några röda som var så härliga. När man hade sugit på en sån karamell en stund fick man plötsligt en sån underbar smörja i mun. Och så var det några gröna syrliga som inte heller var så dumma. Felehallon och lakkrisbåtar var också gott. Vi tar 3 kg av varje föreslog Annika och det gjorde det. Om jag sen kunde få be om 60 klubbor och 72 paket cola så tror jag inte att det i stort sett är mer än 103 chokladcigaretter som jag behöver för dagen, sa Pippi. Det skulle i så fall vara en liten kärra som jag kunde dra allt sammans på. Bitredet sa att man nog kunde köpa en kärra i leksaksaffären strax intill.